بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين اشهد أن لا إله إلا الله واجhed أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما الله أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياه بتقوى الله فقد فاز المتقون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 اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna innahu law lam taf'al la la sahhatanna aw la masatanna aw kama qala hadis sahih riwayat Imam muslim seorang sahabat nabi nama dia abu mas'ud al-badri radhiyallahu anhu dia menceritakan Kata dia, aku pernah pada satu hari memukul hamba aku dengan tongkat. Satu orang sahabat Nabi, nama dia Abi Mas'ud. Dia cerita, dia kata dia pernah sekali, dia godam, dia pukul hamba dia dengan tongkat. Sebaik-baik sahaja dia pupui hamba dia dengan tongkat, tiba-tiba dia dengar satu suara bunyi di belakang dia. Suara tu kata, I'lam, Aba Mas'ud. Suara tu kata, Ketahuilah, Wahai Aba Mas'ud. Kata dia, Falam afhamisaw minal radha. Saya tak dapat nak jam suara tu kerana waktu tu saya marah sangat. Dia marah sangat dekat hamba dia ni Dekat khadam dia ni Dia ambil satu tongkat Satu cemeti Dia balun kawan tu Sebaik-baik sahaja Dia balun kawan ni Dengar satu suara bunyi di belakang Suara tu kata Eh alam Aba Mas'ud Ketahuilah Wahai Aba Mas'ud Dia dengar suara tu Tapi dia kata Oleh kerana terlampau marah Dia tak perasan suara siapa Falamma dana minni Idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata suara hak bunyi itu kemudiannya mendekati aku. Dia kata aku tengok-tengok rupanya -tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul a'lam Aba Mas'ud anna Allah aqdar 'alaika minka 'ala hadha alilah. Nabi kata dekat aku ketahui lah wahai Aba Mas'ud Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Boleh buat lebih daripada yang kamu buat kepada khadam kamu tadi Nabi kata tak dia Wahai Aba Mas'ud, jaga baik-baik <tuh> Kalau hang boleh kukul khadam hang macam tu Allah subhanahu wa ta'ala boleh kukul hang lebih daripada tu Kata Aba Mas'ud Fakultu, la a'furbu mamlukan bagdahu abada. Dia kata, demi Allah, aku tak pukul dah orang selepas daripada kejadian tu sampai bila-bila. Lepas daripada Nabi SAW teguh dia, kerana dia puker khadam dia, dia kata selepas daripada tu, aku tak pukul dah siapa pun. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis lain, dia kata, فَسَقَتَ الصَّوْتِ مِنْ يَلِيْ مِنْ حَيْبَتِهِ Dalam sebuah hadis lain, Abu Mas'ud kata, sebaik-baik sahaja aku dengar suara Nabi SAW, tongkat yang ha aku guna buat pukul kadang aku tadi terlepas daripada tangan aku. Kerana hebatnya Nabi SAW. Kerana hebatnya nabi ni. Kerana aku ni terlampau sangat hormat, terlampau sangat respect kepada nabi ni bila nabi teguk aku terlepas tongkat hak aku dok pegang ni terlepas jatuh ke tanah. Dan dalam satu hadis lain pula kata dia, fa qultu ya rasulullah huwa hurr li wajhi Allah. Dalam satu hadis lain pula Abu Mas'ud sebaik-baik sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur dia, dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, huwa hurr liwajhillah. Dia kata ya Rasulullah, khadam aku ni, hamba aku ni, aku merdekakan dia kerana Allah. Kerana nak tebus perbuatan dia pukul khadam dia ni, dia merdekakan khadam ni dan nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia ama innahu laula mtafaal la lafahadkan nar au lamassatkanam nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia kalau sekiranya kamu tak merdekakan hamba kamu ni pasti kamu dijilat oleh api neraka ataupun pasti neraka menyentuh kamu hadis itu hadis sahih Riwayat imam muslim Muslimin dan Muslimah yang di rahmat Allah sekalian Daripada hadis ini dapat kita faham Bahawa Islam tak mahu kita ni jadi manusia walim Islam tak mahu Islam tak mahu kita jadi manusia yang suka buat naib orang Islam tak mahu kita jadi satu orang manusia Yang menjadi punca kepada satu orang Dilwalimi di dalam masyarakat bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi Allah kata ya ibadi inni haramtu al-zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala thulman Nabi sallallahu alaihi wa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi Tuhan kata wahai hamba hambaku Sesungguhnya aku haramkan zalim ke atas diri aku. Tuhan kata. Tuhan kata aku sendiri kalau aku nak buat zalim ke orang itu hak aku. Siapa tak boleh kata apa. Tapi aku haramkan diri aku buat zalim pada hamba-hamba aku. Dan aku jadikan perbuatan zalim itu haram di kalangan kamu. Kalau aku pun tak buat zalim ke orang, apa lagi tak boleh buat zalim ke orang? Tuhan kata fala tadzalum maka oleh itu janganlah sekali-kali kamu buat zalim pada siapa-siapa. Seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis menceritakan annahu marra bifityani min Quraisy. Satu hari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab anak Sirina Umar dia berjalan jumpa sekumpulan budak-budak muda. Budak-budak muda daripada bangsa Quraisy. Ha, anak Sidina Uma. Dia berjalan-berjalan jumpa sekumpulan budak-budak muda Quraisy ini. Qad nasafu tayran wa ha? budak-budak muda ni, budak-budak muda Quraisy ni depa dok belajar memanah. Depa jadikan burung sebagai sasaran panah depa. Dia lepah burung bagi terbang dia panah. Dia lepah burung bagi terbang dia panah. Falamma ra'au Ibn Umar apabila budak-budak muda ni dok buat macam tu lepas burung panah bagi kenal. lepas burung panah bagi kena tengah dok buat tu nampak Abdullah bin Umar bin Al-Qata nampak anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab ra'u bakal lari ke habis. Ha, maknanya tahulah kata hadis pau buat tu Ustaz ah. Dia pun tahu, kata perbuatan dia lepas burung, lepas tu panah burung bagi mati, lepas burung, panah burung bagi mati, perbuatan tu salah. Dia pun tahu. Dengan kerana tu, bila nampak Abdullah bin Umar main, pakai lagi camuk. Faqala bin Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia kata, manfa'ala hadas. Dia kata, ni siapa punya kerja ni? Siapa dok buat ni? Siapa yang dok buat nanya menatang macam ni ni? لعن الله من dia kata laknat Allah kepada orang yang buat kerja macam ni inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam laana manittakhaza syai'an fihi ar-ruh gharaba kata dia sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mana-mana orang yang menjadikan benda bernyawa sebagai sasaran dia hadis itu hadis sahih muttafaqun alai. Muslimin dan lah, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham. Buat nanya ke menadang pun Allah laknat, Nabi laknat. Apatah lagi kita buat nanya kepada orang. Allah Subhanahu wa taala laknat kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat kita. Tidak adalah manusia yang lebih malak daripada manusia yang mendapat lakna Allah dan lakna Nabi Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran dan kita tidak buat zalim kepada mana-mana mengkhalu Allah. Sama ada manusia ataupun binatang. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan Jilid 2. Hmm. Nurul Ihsan Jilid 2. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul Anfal. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul Anfal dan pada malam ini kita masuk muka surat 132. 132. Kita masuk ayat 61. Firman Allah, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. والتوكل على الله إنه هو السميع العليم. Dan jika tuntut mereka itu, yakni kap bagi suluh, maka suluh olehmu ya Muhammad baginya. Malam ni kita nak tengok satu ayat, Iaitu ayat 61 daripada suratul Al Anfal. Allah Subhanahu Wa Taala bagi ingat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya musuh kita minta nak berdamai maka hendaklah kita terima perdamaian itu. Walaupun kita benci dia setangga mana, walaupun kita meluat dekat dia setangga mana, walaupun kita lugai sangat dah dengan dia ni sampai macam mana sekalipun, kalau dia minta nak berdamai, kita mesti terima perdamaian. Itu Allah suruh dalam Quran. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Dan apabila mereka cenderung kepada nak minta berdamai, fajarnahlah, maka hendaklah kamu terima kecenderungan mereka untuk berdamai itu. Dan janji olehmu akan mereka itu, dan tawarkanlah olehmu atas Allah Subhanahuwataala, kerana bahwasanya Allah Subhanahuwataala ialah tuhan yang amat mendengar lagi amat melihat. Ia tak berlindung khianat kafir daripada daripadanya akan sesuatu. Itu dia. Setelah kita terima musuh nak berdamai dengan kita, Tuhan kata, Watawakal ala Allah. Watawakal ala Allah maksudnya, Lepas pada tu kita serah pada Allah. Kalau ditaqdirkan kita lawan dengan musuh, Musuh dah nampak nak kalah, Dia minta nak berdamai dengan kita. Musuh ada nampak tanda-tanda dia nak kalah. Dalam keadaan dia desperate, dalam keadaan dia terdesak, dalam keadaan dia nak kalah, dia minta nak berdamai dengan kita. Islam, Quran suruh kita terima perdamaian itu. Kalau sekiranya lepas kita terima perdamaian itu, mereka nak buat kianat kita. Mereka buat trick aja Lepas itu mereka nak perkenal kita. Ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Huwa Alim. kerana Allah dia lah Tuhan yang maha mendengar dia dah dengar Allah dengar dah musuh-musuh yang minta nak berdamai itu mereka duk bincang adakah perdamaian itu ikhlas ataupun perdamaian itu bertujuan untuk nak kenalkan kita Tuhan dengar perbincangan mereka bahkan Allah itu Al -alim. Allah maha mengetahui apa nak jadi selepas daripada itu sebagai orang Islam Ayat Quran suruh kita berdamai. Islam bukan agama yang suka kepada bergaduh. Begitu. Firman Allah, "Wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah." Maksudnya dan jika berkehendak, jika bertujuan mereka itu dengan suluh itu bahawa tipu mereka itu akan engkau. Maka bahawa yang memadai akan dikau itu Allah Taala daripada sekalian dunia akhirat. Dunia. Tuhan kata kalau ditakdirkan selepas kita terima mereka nak berdamai, mereka buat nanya kita, mereka tipu kita. Allah SWT ada. Allah akan selesaikan apa yang patut Allah buat dekat mereka. Untuk manusia, kadang-kadang dia tak percaya janji Tuhan. Ini berlaku apabila berlaku perang di antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Berlaku. Bila dalam perang itu ada tanda-tanda Muawiyah bin Abi Sufyan nak kalah. Muawiyah angkat Quran. Bila Muawiyah angkat Quran, Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib faham bahawa Muawiyah nak minta berdamai. Pengikut Sayyidina Ali bahagia dua. Sebahagian yang agresif tidak boleh terima perdamaian. Dia berkata dekat Syedina Ali, dia berkata, Wahai Ali, Muawiyah ni dah terbukti dia musuh kita. Dia nak kalah, dia minta nak berdamai. Kami tak setuju kita berdamai dengan dia. Kerana di sebalik perdamaian ini, mesti ada muslihat dia. Ini satu satu kumpulan daripada pengikut Syedina Ali. Satu kumpulan lagi daripada pengikut Sayyidina Ali, depa kata dekat Sayyidina Ali, depa kata wahai Ali, Allah berfirman dalam Quran, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal Allah. Tuhan kata kalau sekiranya musuh nampak cenderung kepada nak berdamai, kita mesti terima perdamaian. Selepas daripada tu apa nak jadi, kita tawakal pada Allah. Sayyidina Ali ikut pendapat golongan sederhana ini. Bila Sayyidina Ali ikut pendapat golongan sederhana ni, golongan agresif yang tak mau berdamai, yang nak terus berkelai ni, golongan ini keluar daripada sokong Sayyidina Ali. Maka inilah asal-asal jadinya golongan khawarij. Iaitu golongan yang khawarijah, yang keluar daripada sokong Sayyidina Ali kerana tidak setuju Sayyidina Ali berlembang di dalam soal ini. Sampai hari ni berlaku benda yang macam ni. Ada orang dia tak boleh terima benda-benda macam ni. Dia kira dia nak bergaduh. Maka akhirnya pergaduhan itu tidak bawa kebaikan kepada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah. <tuh> Dialah Tuhan yang menguat. Yang memenangkan akan dikau dengan penolongannya kita nak menang dan nak kalah ke Allah yang akan tentukan kita menang atau kalah kalau kalah itu kehendak Allah kalau menang itu juga kehendak Allah menang kalah ni bukan kita yang menentukan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan bila sampai masyarakat Allah nak bagi menang tak ada siapa boleh halang Allah daripada anugerah kemenangan kepada orang Islam orang Islam kalau dia faham benda ni tak timbul kecewa tak timbai nak tuduh hang aku salah dan sebagainya. Tidak timbai fitnah mengfitnah di dalam masyarakat kalau orang Islam faham ajaran Quran. Menang kalah itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kuallazi ayyadaka binasri dialah Tuhan Allah itulah Tuhan yang memenangkan kamu. Dengan pertolongan dia. Dan dengan segala pertolongan orang-orang yang mukmin Yang di golongan ansar dan muhajirin. Nabi menang dalam perang Badar. Nabi menang itu kerana apa? Kerana Allah SWT sudah tentukan kemenangan kepada Islam. Satu. Sebab musabak menang. Satu. Allah tolong. Yang kedua. Terdapat pertolongan daripada kalangan. Yang dikatakan golongan ansar dan golongan muhajirin. Firman Allah Subhanahu wa taala wa alafa baina qulubihim dan menjinakkan antara segala hati mereka yakni segala hati orang Madinah dengan datang engkau kepada mereka itu. Sebelum Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, penduduk Madinah huru-hara, -hu bergaduh bergaduh tak habis-habis. Di Madinah anu yang kata golongan Ansar ini aset-asetnya asyik dua puak yang besar iaitu Aus dengan Khazraj. Berperang Aus dengan Khazraj ni ratus tahun. Bukan puluh tahun. Ratus tahun Aus dengan Khazraj duk berperang ni dah beratus tahun dah. dah. jadi musuh tradisi. Bila Nabi SAW ijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Nabi satukan Aus dan Khazraj. Nabi kata sekarang tidak ada Aus, tidak ada Khazraj. Aku namakan hampa semua ni golongan Ansar. Nabi kata. Lepas terima. Bila mereka terima, mereka tak ada rasa kesukuan, tak rasa dia orang Aus, tak rasa dia orang Hazrat, dia rasa dia orang Islam, dia orang Ansar. Maka tak jadi sebab untuk nak, nak jadi bergaduh antara mereka. Aduk jadi bergaduh ni apabila kita ni diklasify, kita ni dikotak-kotakkan dalam suku-suku dia nak jadi bergaduh. Dia ni tak suka kat bangsa tu, bangsa tu tak suka kat dia ni. Dia ni prejudis kat kau tu, kau tu prejudis kat kau ni. Kau ni buruk sangka kat kau tu, kau tu buruk sangka kat kau ni. Tapi bila semua jadi orang Islam, tak ada apa. Dia rasa semua saudara dia. Maka Nabi wasallam bila hijrah saja dia sampai ke Madinah, hak ni dia buat. Dia satukan penduduk Madinah di atas nama orang Islam al -Far. Kemudian daripada liak hati dan berpecah-pecah orang Madinah. yakni ini Pu'aus dan Khazraj. Kerana ada peperangan antara keduanya. Sejak daripada masa 120 tahun dulu. Berperang ni 120 tahun dah berperang. Nabi SAW sampai di sana. Maka Nabi SAW sedarakan di kalangan orang-orang Islam. Bermana Allah lauanfaqta ma fil ardh jamiah ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahu. Jika ditakdirkan engkau belanja semua barang yang ada dalam bumi sekalian pada menjinakkan hati mereka itu Niscaya tiada boleh engkau pergi jinak antara segala hati mereka itu tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga yang memberi jina antara mereka itu dengan kudratnya dalam ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala beritahu kat kita nak bagi orang bersedara ni bukan kerja senang kita nak bagi orang bersedara nak bagi jadi sedara sedara dalam maksud kata kalau dia buat tu dia rasa macam dia buat diri sendiri nak bagi orang rasa bersedara ni kalau belanja segala duit yang ada tiah muka bumi ni pun belum tentu kamu boleh buat benda ni Allah subhanahu wa ta'ala sahaja boleh buat benda ni senang ke tuan-tuan kita nak bagi orang berkawan yang sekian lama bermusuh, yang sekian lama duduk cari pasal di antara satu sama lain tiba-tiba kita pergi, tapi kita nak bagi mereka yang bermusuh, sekian lama ni nak bagi jadi kawan, bukan senang Duit bukan penyelesaian dia. Lungguk duit, lambak duit banyak mana pun. Nak bagi dua orang yang bermusuh jadi kawan. Tak boleh kawan. Yang boleh menjinakkan hati orang yang bermusuh ni. Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah s.a.w. Dan sebuah hadis riwayat daripada Salman al-Farifi. Radiyallahu anhu. Salman kata Nabi s.a.w. bersabda. Nabi kata kalau berjumpa dua orang Yang di kalangan dua orang ni ada sikit pergeseran Ada surga adalah hati. Kalau berjumpa dua orang yang dalam hati ni ada sikit pergeseran Dan berjabat tangan dua orang ni Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meluruhkan dosa dua orang ni seperti mana luruhnya daun kering daripada pokok Nabi kata begitu kalau kita dengan satu orang ada sikit masalah, kita jumpa dia, kita tekan perasaan benci dekat dia tu. Kita piswa tangan salam dengan dia. Allah luruhkan dosa kita tu ingat tak elok ke dia dan sebagainya selama ni. Allah luruhkan dosa-dosa tu macam mana luruh daun kering daripada pokok? Pasal apa Nabi SAW berani janji macam tu punya hebat? Pasal Nabi SAW tahu tak ramai orang boleh buat macam tu. Hadud adong ni dia nampak dia ludah. Hadud adak ni dia nampak kalau tak ludah pun, dia simpang pihak lain. Dia benci dekat kawan tu sampai ke peringkat nak bagi salam boleh tak nak bagi. Ni yang berlaku dalam masyarakat. Tapi kalau ada orang yang boleh jumpa kawan tu... ...dia memang ada masalah dengan kawan tu... ...dia pergi dekat kawan tu... ...dia setuah tangan... ...dia salam... ...dia tengok muka kawan tu... ...Allah subhanahu wa ta'ala duruhkan dosa yang dia ada dengan kawan tu... ...macam mana Allah duruhkan daun kering daripada kawan Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah... ...innahu azizun hakim. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan... Yang menang atas pekerjaannya, lagi hakim pada perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala ni, dia aziz. Maksudnya, dia maha perkasa. Dia nak buat apa pun, dia boleh buat. Dia tentu menang. Apa yang dia mahu, tetua akan terlaksana. Allah menang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam nak melaksanakan apa kemahuan dia, Allah ini hakim. Dia maha bijaksana. Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhan nabi Wahai nabi Muhammad Hasbuk Allah Wa manittaba'aka minal mu'mini Memadai akan dikau oleh Allah Pada segala perkara Dan memadai akan dikau Oleh mereka yang ikut akan dikau Daripada segala orang yang beriman Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ini Dia kata hasbuk Allah Wahai nabi Muhammad Cukuplah Allah jadi pelindung kamu Dan Allah sebagai pelindung orang yang beriman Manusia ni kadang-kadang bila dia kena satu-satu ujian Dia tak berasa Allah boleh lindung dia Nabi SAW dan sahabat-sahabat Nabi biasa rasa macam ni Biasa rasa Nabi Muhammad SAW biasa rasa ni Macam mana bantuan Allah tak main-main ni Rasa benda ni Sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in biasa pergi jumpa Nabi. Tanya Nabi, Ya Rasulullah, Mada Nasrullah. Wahai Rasulullah, bila pertolongan Allah nak main? Berasa tak boleh tahan lah. Dengan ujian, dengan tekanan, dengan macam-macam <tos> yang berlaku ni. Rasa tak boleh tahan lah. Pergi tanya Nabi, Mada Nasrullah, bila Tuhan nak tolong kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam Tuhan suruh Nabi jawab, "Ala inna nasrallah diqrib." Ketahuilah, pertolongan Allah dekat dengan kita, sahabat. Sad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. kata dia turun ayat ini pada Islam Sirina Umar Al-Khattab. <tuh> Nih, ayat hak kita nak tengok berikut ni, ayat ni turun sempena dengan Sirina Umar Al-Khattab masuk Islam. Kata Said bin Jubair telah Islam serta Nabi sallallahu alaihi wasallam 33 lelaki. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, 33 orang lelaki dah masuk Islam. Dan 6 perempuan. Kemudian Islam Sayyidina Umar Al-Khattab. Ha? 33 tambah 6 39. Sayyidina Umar Al-Khattab orang yang ke-40 masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Islam. Orang yang mula-mula ikut Nabi isteri dia, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Nabi tak boleh lupa dekat Khadijah. Tak boleh lupa sampai bila-bila. Walaupun hadis banyak menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sayang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada hadis pula menceritakan. Aisyah rasa cemburu dengan Nabi. Kerana Nabi sangat ingat kepada Khadijah. Udah nampak? Banyak hadis cerita Nabi sayang dekat Aisyah. Tetapi Aisyah sendiri dalam hadis dia. Dia kata dia biasa rasa cemburu. Cemburu kerana Khadijah yang dah lama dah mati ni. Nabi tu ingat dia. Seolah-olah Khadijah ni tu ada lagi dengan Nabi. Sehinggakan bila korban, kambing dan sebagainya, Nabi SAW suruh ambil bahagian-bahagian kambing yang dikorbankan ni, pergi bagi dekat keluarga Khadijah dulu. Hak baki tinggal tu aja baru bagi ke orang lain. Nabi SAW punya sayang dekat Khadijah ni. Ini pasal apa tuan-tuan? Pasal Khadijah lah isteri dia masa dia susah. Masa Nabi susah, inilah orang yang menumpang kesusahan Nabi. Habis masa, habis tenaga, habis ayam mata, habis duit ringgit, habis segala-galanya. Kerana Nabi Alaihi Wasallam. Inilah orang yang memberi ketenangan kepada Nabi ketika Nabi dalam kesusahan pada masa awal Islam. Lepas itulah baru diikuti oleh sahabat-sahabat lain Sayyidina Abu Bakar as siddiq Baru mai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib kepada kalangan kanak-kanak dan sebagainya Dan orang yang mengancam da'wah Nabi Di antaranya Sayyidina Umar al-Khattab Dan Umar al-Khattab masuk Islam Sebagai orang yang ke-40 Masuk Islam di depan Nabi Salallahu alaihi wa sallam Firman Allah ya ayyuhan Nabi harribil mu'minina 'alal qital wa hayya nabi muhammad gemerkannya olehmu akan segala orang mukmin itu untuk pegang dengan kafir harrib maksud dia khabarkan harrib maksud dia khabarkan allah subhanahu wa ta'ala suruh nabi muhammad ni wahai muhammad harribil mu'minina 'alal qital Kobarkan semangat perang, semangat jihad di dalam diri orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita nak encourage orang. Kita nak suntik semangat kepada orang untuk nak buat satu benda bukan senang. Tuan -tuan. Jangan kata nak, nak semangatkan orang untuk berani turun perang. Kita nak semangatkan anak, kita turun baca buku pun juga bukan nak ajak pergi perang bukan nak ajak pergi tumpah darah bukan nak ajak pergi mati nak ajak suruh jadi orang yang berjaya atas dunia suruh baca buku maksa dekat pun susah bukan senang kita nak cungkil semangat orang bukan senang kita nak timbulkan semangat dalam diri orang bukan senang Allah Subhanahuwataala suruh nabi buat kerja ni suruh nabi khabarkan semangat berani jihad di kalangan para sahabat nabi Firman Allah in yakun minkum ishru nasabirun yaglibu mi'atai. Jika ada daripada kamu, yakni orang-orang mukmin itu, 20 orang yang sabar sekalian. Nasdaya mengalah mereka itu akan 200 kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berita dekat Nabi Muhammad, Wahai Muhammad, kalau kamu boleh gerum, kalau kamu boleh dapatkan 20 orang, tapi 20 orang yang cukup tabak, cukup kental, cukup cekal. Kalau kamu boleh dapat 20 orang yang macam ni, 20 boleh bagi tewas 200 orang musuh. <coughs> Memang Islam mahu orang macam ni. Islam tak mahu orang Islam jadi macam hadis Nabi SAW kata. Nabi dah kata dah, akhir zaman... Unang. sudah hampir sampai dekat kamu satu zaman di mana umat Islam pada masa itu ramai macam mana puih dalam laut tapi tak ada guna tak maaf Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Allah Subhanahu wa taala mah orang Islam yang ada lebih-lebih lagi orang Islam akhir zaman hendaklah merupakan orang Islam yang cukup kental, cukup cekal, cukup tabah untuk nak berjuang pada Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala kata dekat Nabi kalau sekaliannya kamu boleh gerom kalau sekalian kamu boleh bentuk kamu boleh dedish kamu boleh hadakan aishrun sabirun 20 orang sahabat yang mereka ini sahabat yang sabar-sabar yaghlibu -sabar. mi'atin 20 orang ini Tuhan kata boleh menewaskan 200 orang musuh Ini hukum pada masa awal-awal Islam ini, ayat ni turun pada masa awal-awal Islam kalau sekiranya orang Islam hanya 10% daripada jumlah musuh ada. aduh kalau ditakdirkan masuk dalam medan perang kalau lari, dosa-sap ini hukum awal-awal Islam hukum ni berat kalau kita turun nak lawan kita ni hanya 10% saja kita hanya 10 orang nak lawan dengan 100 kita ni hanya 100 nak lawan dengan 1000 kalau sekiranya kita seratus daripada seribu, kalau kita lari, itu dianggap dosa besar. Lari daripada medan perang, itu dianggap dosa besar. Yang ni wajib perang seorang Muslim lawan sepuluh kapiak. Itu hukum awal-awal turun pada sahabat Nabi dulu. Tuan-tuan bayangkan, Islam yang kita terima hari ni, Islam yang sampai dekat kita dia atas titisan darah sahabat Nabi. Ni, mereka nak pastikan Islam ni main kat kita hari ni ni. Kita nak boleh semayang lima waktu sehari-hari malam ni. Kita nak reti tentang ruruk. Kita nak reti tentang cara buat haji dan sebagainya. Kita tahu kata kita ni jadi orang Islam. Kita nak terima Islam ni dulu. Sahabat-sahabat dulu ni seorang tempat lawan sepuluh musuh. Begitu firman Allah وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّكُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ dan jika ada daripada kamu itu seratus orang Islam nanti yang mengalah mereka akan seribu orang kafir ni hukum awal dulu kalau kita ni hanya 10% daripada jumlah musuh mesti lawan kalau dari berdosa ini hukum masa awal dulu dengan sebab bahwasanya mereka itu yang ini orang kapiang itu Kaum yang tidak paham mereka suruh tegak Allah Jahil sekalian dengan Allah dan hari kiamat Dan tiada kasat pegang Kerana suruh Allah dan meninggikan kalimah Allah Dan kerana nak tuntut kereban Allah Seperti yang dikerja oleh orang mukmin itu Dia kata dan lagi dikata orang yang tiada beriman dengan Allah dan hari kiamat Maka bahagianya itu di dalam dunia sahaja Itu pun jika ada Musuh ni kalau lawan dengan orang Islam, dia tak faham. Dia tak faham dia lawan tu pasal apa. Maka dengan kerana tu, musuh kalau lawan orang Islam, kalau mati, mati kata. Pasal apa? Pasal dia berjuang, dia sanggup mati-mati, tak tahu pasal apa. Kalau zaman Nabi dulu, nak lawan Nabi Muhammad dan orang Islam ni, Mereka lawan kerana nak pertahan jahiliah. Mereka lawan tu kerana nak mempertahankan amalan jahiliah. Mereka lawan tu kerana nak mempertahankan dunia. Sedangkan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi lawan dalam perang bukan kerana dunia. Tapi lawan kerana nak cari kerebaan Allah SWT. Kita dah baca banyak hadis. Cerita tentang bagaimana sahabat Nabi. Bulan lepas kita dah baca hadis. Cerita tentang bapak kepada... apa boleh lepas yang kita baca. Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram, bapak kepada Jabir bin Abdullah. Dia turun pergi di ke dalam medan perang. Habak siap dah. Habak siap dah ke anak dia. Dia kata, aku dapat rasakan esok aku di antara orang yang mula-mula akan mati. Aku nak pesan dekat kamu, kamu anak aku. Aku nak pesan dekat kamu kalau aku mati sungguh esok. Aku ada hutang, tolong bayar hutang aku. Aku nak pesan dekat kamu, kalau aku mati suruh esok. Anak-anak aku hak perempuan, saudara kamu hak perempuan, kamu tolong jaga mereka. mereka. Dan esok pagi, bila dia turun pergi di dalam medan perang Uhud, ternyata dia syahid di dalam medan Uhud. Nampak tak? Kita tengok pula hadis ni, Fak penakan kepada Anas bin Malik. Dia tak boleh ikut sota dalam perang badar. Bila sahabat-sahabat balik daripada perang badar, balik bawa kemenangan, dia rasa guilty, dia rasa bersalah kerana dia tak boleh turut sama dalam perang badar. Kerana dia tak turut sama, orang Islam cuma ada 313 nak lawan sampai dekat seribu musuh. Itu pun kawan-kawan yang 300 orang boleh bawa balik kemenangan, dia rasa sangat bersalah. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia sumpah depan Nabi. Ni pakcik kepada Anad bin Malik. Dia sumpah depan Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah. Dia kata, aku menyesal pasal aku tak boleh turun dalam perang badar. Tapi kalau sekiranya Allah takdirkan aku dan turun dalam perang yang nak jadi selepas ini, Dia kata, Allah akan menjadi saksi. Allah akan menjadikan kamu semua saksi. Aku akan berjuang habis-habisan di dalam peperangan itu. Bila jadi perang Uhud... Bapak saudara kepada Anas bin Malik Dia turun di dalam perang Uhud Dia kata dekat sahabat-sahabat lain yang ada dalam perang Uhud Dia kata aku dapat cium bau syurga di Uhud ini Dia kata jom kita pergi ke syurga Dia kata dia turun-turun Ternyata dia mati di dalam medan Uhud Sahabat-sahabat Nabi dan orang Islam seluruhnya Ini adalah golongan yang faham Kalau mereka berjuang Kalau mereka mati Kerana Allah Mereka mati syahid Berbeza dengan musuh, musuh pi berperang depa nak selamat nyawa. Orang Islam pi berperang nak cari syahid. Bila orang yang berani mati jumpa dengan orang yang sayang nyawa, sudah pastilah kemenangan akan berpihak kepada orang yang nak cari syahid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dia. Maka perangnya kerana jahiliah dan ikut syaitan. Golongan-golongan jahiliah ni kalau perang, perang itu kerana jahiliah dan kerana ikut syaitan. Dan ada pun orang yang Orang yang mukmin Dengan sebenar iman Bahagia mereka itu Dunia akhirat itu Berperang Sebut akhirat Dengan hati yang kuat Dan azam yang betul Ini orang Islam Itu sebab tuan-tuan Di palestin Dibadah Dibadah tak boleh tahan dah, Tak boleh tahan dah. Tengok-tengok Seorang abang kemarin dulu Seorang abang start Kemarin dulu Tunjuk gambar dan surat tak setah kemarin dulu balik tengok tunjuk gambar Yahudi buat dekat budak muda Islam Palestin dia tangkap budak tu dia tunjuk gambar dia tangkap budak tu lepas tu dia londes budak tu bagi tak pakai apa dia cari apa pun tak tahu benda dia cari tak ada akhirnya dia bubuh muncul rifle di kepala dia tembak pang katak kepala bersepai macam sampai macam tu kalau kena dekat pak kita macam mana? Kalau kenal dekat anak kita macam mana? Kalau kenal dekat adik abang kita macam mana? Kalau kenal dekat sedara kita macam mana? Kalau kenal dekat jiran sebelah rumah kita yang begitu punya baik dengan kita macam mana? Dia pun dah tak boleh tahan dah. Palestin dah tak boleh tahan dah. Dia balut bom di badan dia, dia perempuk tempat orang-orang yang menjadi maker kepada kerajaan Yahudi Israel ini. Dia seorang mati, 20 orang, orang Israel jahat mati sama maka tidak heran ulama-ulama hari ini termasuk Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi mengisytiharkan mati itu mati syahid Sheikh Al-Azhar mengisytiharkan mati itu mati syahid pasal dia mati kerana nak mempertahankan tanah ayahnya sambil daripada nas hadis yang sahih mengatakan mati itu mati syahid muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Ayat ini beza perjuangan kaum Islam dengan perjuangan orang yang tidak berasaskan Islam. Di sini bezanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana khaffafa Allah 'ankum wa alima anna fiikum dha'fa." Sekarang ini telah ringan Allah daripada kamu itu hukum perang yang dahulu itu. Tuhan kata, "Baik, hukum hak tadi ini. Hukum hak kata kalau kita seorang, musuh 10, kita tak boleh lari. Kalau kita lari, kita termasuk dalam golongan orang yang buat dosa besar. Hukum itu sudah pun diringankan. Dan ketahui Allah subhanahu wa ta'ala bahawa daripada kamu itu da'ef badan. Yang ni da'ef badan untuk perang 10 akan seratifkan. Ya? Tuhan tahu, orang Islam tak boleh tahan juga. Kalau seorang kita nak kena pergi dengan sepuluh orang tak mampu kita Kalau seratus kita nak pergi dengan seribu daripada tak mampu kita Kalau seribu kita nak pergi dengan sepuluh ribu daripada tak mampu kita Allah subhanahu wa ta'ala tahu Kita tak mampu untuk nak menghadapi orang yang jauh lebih besar daripada kita miatun Maka jika ada daripada kamu itu seratus orang yang sabar dan saya mengalah mereka itu akan 200 yang kafir Tuhan ringankan hukum. Kalau sekiranya hangpa 100 nak lawan 200 maksud dia ratio dia Satu lawan lawan 2. Okey, kalau lari baru berdosa. Kalau satu nak kena lawan lebih pada dua, kamu lari, kamu tidak berdosa. Allah dah ringankan hukum. Hak tadi ni Satu lawan sepuluh Kalau kita pergi nak lawan dengan musuh Tengok mereka ada sepuluh Kita lari Kita lari tu kita dianggap berdosa-dosa Kemudiannya Allah subhanahu wa ta'ala Ra'i lemah kita ni Tak mampu kita kalau seorang nak pergi lawan sepuluh Maka Allah ringankan hukum ini Maka Allah kata La ni kalau sekiannya kamu pergi nak berperang Tengok musuh ada tiga orang Tiga orang makna lebih pada dua Kamu lari Kamu tidak salah lagi tapi kalau kamu pergi, musuh ada dua. Kamu lari, baru kamu berdosa. Allah subhanahu wa ta'ala meringankan hukum itu. Firman Allah, wa وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا Alfaini bi اللَّهِ Dan jika ada daripada kamu seribu orang Islam, nescaya mengalah mereka itu akan dua ribu kapiak dengan izin Allah. Maksudnya ratio satu, dua. Seorang lawan dua orang musuh. Ini hukum perang. Satu wajib lawan dua kapiak telah memansuhkan hukum yang dahulu. Iaitu satu lawan sepuluh. Ha? Tentang boleh faham, ha? Baik, dia kata jika Muslim sepuluh, seteru dua puluh, maka wajib lawan. Haram lari. Dan jika seteru dua puluh, tidak wajib lawan. Harus lari. Dia kata. Ha, bila musuh dah lebih daripada dua, kalau kita rasa tak makan cekah, kita lari, lari tidak berdosa. Begitu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu ma'assabirin dan Allah Ta'ala itu serta segala orang yang sabar pertolongan Allah dan menangnya dan turun tak kala diambil tebusan daripada tawan perang badan ini pula kita nak tengok kisah tebusan perang badan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala "Maka ma kana li nabiin an yakuna laku asrah hatta yuskhina fil ardi turiduna aradad dunia wallahu yuridul akhirah Tiada sayugia bagi Nabi itu bahawa ada baginya tawanan. Oh, Tuhan beritahu. Tidak sepatutnya orang Islam yang masih lagi lemah, tidak kuat, tak, tak berpuasa di atas muka bumi, tiba-tiba nak ambil tawanan, nak jual tawanan, nak ambil duit. Tak patut buat macam tu Sehingga jadi kuat, iya. yakni sehingga jadi kuat orang Islam pada dalam bumi dengan banyak dibunuh. Kabiat-kabiat. Itu dia. Sehinggalah orang Islam ini merupakan kelompok yang dominan di atas muka bumi. Selagi mana kita ni minoriti yang lemah, kita tak boleh utamakan kebenaran. Sehinggalah kita ni dah jadi satu kelompok yang majority, yang dominan di dalam masyarakat, barulah kita boleh fikir tentang kebenaran. Begitu. Kamu kehendaki, hai orang Islam, dengan tawanan itu harta dunia dengan ambil tebusan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki akhirat sahaja. Ia dengan bunuh buang mereka itu. Orang Islam dalam perang badan. Berjaya tawan 70 orang kapiang. Bila tawan 70 orang kapiang ni. 70 orang dia ada ni. Duk fikir nak buat macam mana mereka ni. Nak bunuh ke tawanan 70 orang yang kita dapat ni. Ataupun kita boleh buat tawaran dekat orang kapiak. Siapa nak bebatkan adik-beradik dia yang kena tangkap. May bayar tebusan. Baru kami lepas. Ini cerita dia. Perongan untuk nak tebus. Nak ambil duit daripada musuh. Lepat orang kapiak yang ditawar. Tuhan tak bagi. Tuhan tak bagi. Fasal apa? Tuhan kata tidak sayogia, Tidak sewajarnya kamu tengok kebendaan. Dalam soal tebusan orang-orang kapiang ini. Kata dia, mensedikit. Mensedikit kapiang-kapiang. Dan mengkina, menakut mereka itu. Dan memelihara dan menguatkan Islam. Tuhan kata, lebih baik kamu fikir macam mana nak bagi korang orang kapiang ni Daripada kamu duk fikir macam mana nak cari duit. Mereka ni dulu, kamu kena tundukkan depa, kamu kena lumpuhkan depa dulu. Jadikan depa ni satu bangsa yang tak angkat muka dengan orang Islam. Hak tu dulu, kamu kena buat. Jangan duk kira nak ambil duit depa. Begitu. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang ampunya kemenangan, lagi hakim pada perbuatannya. Pasal apa? Pasal Tuhan kata Allah aziz. Allah ni dia maha perkasa Allah boleh bagi menang pada bila-bila masa Kalau Allah mahu kemenangan dapat kepada orang Islam Maka telah dahulu tawanan badar 70 dan bunuh 70 oh, ni. Ini dia nak flashback balik Dia nak betah balik cerita perang badar Masa berlaku perang badar itu orang kapiak 70 orang mati Dan 70 orang kena tawan Begitu Maka menghimpun Nabi akan sahabat-sahabatnya Sabda Nabi, apa kamu kata pada mereka itu? yakni pada tawanan itu. Bila dah dapat tawan 70 orang, Nabi panggil sahabat-sahabat main semua. Nabi kata, aku nak minta pandangan nampak. Apa kita nak buat dekat 70 orang yang kita tawan? Ini. Maka sembah Abu Bakar al-Siddiq. Kaum engkau dan ahli engkau tinggal mereka itu. Mudah-mudahan taubat Allah atas mereka itu dan ambil tebusan jadi kekuatan kita Sinaubakak bagi cadangan dekat Nabi Sinaubakak kata Ya Rasulullah kaum engkau dia kata ni 70 orang ni ni semua kaum kita semua semua ni kaum Quraisy belakang dan ahli engkau bahkan dalam tawanan 70 orang ni adik beradik kau pun ada dia kata siapa dia adik beradik Nabi Al-Abbas buat penakan Nabi Al-Abbas dan ha anak dia Abdullah bin Abbas tu Al Abbas tu tak masuk Islam lagi masa berlaku perang badan Al Abbas ni dengan bapak Nabi Abdullah dua beradik. Al Abbas ni salah seorang daripada tawanan yang ditawan di dalam perang badan Saidina Abu Bakar As-Siddiq bila Nabi tanya dia apa pandangan kamu tentang tawanan 70 orang ni dia Abu Bakar, Saidina Abu Bakar, biasalah dia akan bagi pendapat yang cukup lembut. Sesuai dengan peribadi dia Dengan karakter dia Dan dia memang satu orang yang cukup lembut Tak ada fikir nak buat kasang dekat orang Makasih Nau Bakar kata Ya Rasulullah Kaum engkau Dia kata 70 orang ni semua pun kaum kita Ahli engkau Dia kata ada beradik kamu juga Keluarga kamu Family kamu Tinggal mereka itu Dia kata pihak-pilak kat mereka Dia kata tu sadu ambil tindakan Tu sadu hukum Tu sadu buat apa Sadu bunuh Tu buat apa Biarkan mereka ni mudah-mudahan taubat Allah atas mereka itu mudah-mudahan Tuhan ampunlah mereka ni kerana dia puamil terang kita dan ambil tebusan jadi kekuatan kita kalau nak sangat pun kita pulangkan balik mereka kepada keluarga mereka dengan bayaran yang tertentu itulah habis-habis sangat kalau kita nak buat bunuh ni itu pendapat Syedina Abu Bakar dan kata Syedina Umar Ya Rasulullah Ia apa dusta engkau Dah hambat keluar engkau Bawa kita Kelak leher mereka itu Seri Naumah Yang kata Seri ni bila habis Seri Naumah bagi pendapat dia dengar-dengar Oh dia kata lembut sangat Dia kata tak boleh Mana boleh duk pelembut Dengan puak ni dia kata Ya apa dusta engkau dia kata takkan Tak ingat masa kita duk di Mekah dulu puak ni lah Yang duk kata kita pemohong Dia pemandustakan kita apa dia depa tak buat kat kita masa di Mekah dulu? Depa cerco-cera kita, depa hina kita, depa tindas kita, depa buat zalim dekat kita, apa depa tak buat dekat kita? Depa mendustakan apa yang kita kata, dia duk perangat Nabi. Dia kata begitu dah hambat keluar engkau dia kata wahai Muhammad jangan diubah lupa ni yang kita boleh sampai Madinah ni pasal apa kita tanah tumpah darah kita Mekah kita punya tanah laman di Mekah rumah tangga kita ada di Mekah bahkan sebahagian daripada kita bisnes kita ada di Mekah kita tinggal semua benda tu kita main Madinah kita main ni pasal suka hati kita kan dah kita main ni pasal puak ni lah hambat kita dulu dia ungkit balik benda ni He? dan dia kata pula bawa kita kerat leher mereka itu dia tawak mas Pancung buang buang ni taruh buat semua bumi dia dia kata maka biar Ali bunuh Aqil saudaranya kita serah Aqil ada salah seorang daripada tawanan ni nama Aqil dia kata kita serah Aqil ni dekat Selina Ali so Selina Ali pancung buang Aqil ni dan biar aku Selina Umar kata bunuh fulan natanya bagi kat aku bonus mana-mana orang tak bab buat mai aku nak bagi uang kat dia dan biar hamzah bunuh abbas dia kata suruh hamzah hamzah hanif adik beradik kepada al abbas hamzah pak nenek nabi abbas pak nenek nabi abdul mubalid pak nenek nabi Abdullah bapak nabi Ni semua adik beradik adik beradik dengan bapak nabi dia kata, suruh Hamzah bunuh adik-beradik -adik dia sendiri. Suruh Sayyidina Hamzah bunuh Al-Abbas. Dia kata. Dua-dua pun empat penangkahan juga. Dia kata. Ia apalah ikutan segala kafir-kafir. Dia kata, buat ni lah. Dia kata, buat kafir-kafir ikut. Kita jangan lepas. Dia kata, bagi. Kita bunuh dia. Jadi, pengajaran kepada kafir lain. Ini pendapat Sayyidina Umar yang agak agresif. Dia kata begitu. Kata ibnu Rawaha. Seorang lagi sahabat Nabi, ibnu Rawaha. Dia kata, kita cari padang-padang yang banyak kayu. Kita bakar mereka itu. Oh, lagi. Ha. Bertesuk kepala otak dia ni. Dia kata, ni apa? Ni nak bagi ampun. Dia kata, dia nak suruh ampun buang dia ni. Eh, sorry Ampun ni aku tak pergi langsung. Umah, Han cadang suruh pancung. Pancung pun tak cung. Dia tak mati cepat sangat dia ni. Padan dengan apa yang mereka buat kat kita Kita wakfi dia tengah padang Kita wakfi kayu wakfi Kita cucuh depan biar dia mati Itu sementara nak mati Itu dia rasa sakit Ini pendapat Ibn Ra'ah Maka diam Nabi Nabi bila dengar pandangan yang macam tu Pandangan yang jauh beza Nabi bila dengar macam tu Nabi diam Nabi tak kata apa <coughs> Maka masuk Nabi ke dalam rumah Maka kata setengah manusia. Ini masing-masing sahabat ni. Ada di kalangan mereka ni duduk tertanya-tanya. Sebahagian kata Rasulullah pakai perkataan Abu Bakar. Setengah kata keburatan Nabi dia ikut Abu Bakar. Sebahagian ni. Bila tengok dah tiga orang bagi pendapat. Nabi diam. Nabi tak kata apa. Nabi masuklah rumah. Sebahagian hadul di luar ni dia kata keburatan Nabi akan ikut Abu Bakar. Tengok yang lepas-lepas pun banyak lah. Banyak benda lah yang Nabi itu ikut Abu Bakar ni. Aku rasa Nabi akan ikut pendapat Abu Bakar. Dan kata setengah perkataan Umar. Sebahagian lagi hak jenis agresif ni dia kata apa? Dia kata aku ingat Nabi ikut Umar. Puak ni kena panjang habis lagi. Dan kata setengah perkataan Ibnu Rawaha. Sebahagian lagi pula. Syuk tengok kena macam kotih goreng ni. Dia kata aku ingat Nabi ikut Abu Rawaha. Dia puak ni kena Bakar tak lagi jenis dia kata. Begitu kemudian keluar nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama lepas nabi masuk dalam rumah, nabi keluar kembali. Maka sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala melembut hati laki-laki sehingga lebih lembut daripada dadi. Dadi, dia kata. Keluar lagi, pergi dekat beli seorang siawan. Mana nak tahu pemakan dadi dia lembut hati. Kan? Nabi masuklah rumah Nabi keluar-kelak daripada rumah Nabi kata Dia kata Allah subhanahu wa ta'ala Melembut hati laki-laki Sehingga lebih lembut daripada dadih Dalam hadis Dalam hadis dia kata susu kami Pengarang kitab ni Syekh Umar ni Dia kata dadih Nabi salallahu alaihi wasalam Masuklah rumah Keluar balik Nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala ni kadang-kadang Hati orang lelaki lelaki yang kerah ni Allah boleh bagi lembut Lembut macam mana susu Macam mana dalik Dan kerah hati lelaki laki hingga lebih daripada batu Tapi Allah juga Kadang-kadang dia jadikan hati orang lelaki laki ni Kerah lebih kerah pada batu Batu pun kalau ayah duk menitik Tentu pernah dengar cerita tentang seorang ulama besar Ibnu Hajar Ibnu Hajar Ibnu Hajar maksudnya anak batu Kan? dia ni mengaji ya, saya-sayanya saya, tak apa nak boleh ingat ingatan tak kuat. dia bawa diri dia peras mengaji tak apa nak boleh ingat dia pergi duduk dalam satu gua. Setiap hari dia pergi duduk duduk melenguh, duduk fikir awak lah aku ni payah sangat mengaji Allah saja nak bagi pengajaran dekat dia Allah tunjuk depan pintu gua tu ada ayam dia meniti di bawah tu ada satu batu pejahit batu kerat dia duduk tengok ayam tu duduk meniti satu hari berasa nak pergi tengok bekas ayam tu titik tu pergi pergi pegang berlekuk batu tu puk pengajaran main dalam kepala dia eh dia kata kalau batu keras kematu keras pejai macam ni ayam yang lembut cayang ni dua menitik satu hari berbekas batu ni sampai jadi lekuk dia kata walaupun ambil masa tapi akhirnya batu yang keras ni jadi bekas takkanlah otak aku ni keras lebih keras pada batu ni dengan ambil pengajaran tu berbekalkan kepada semangat tu dia pergi belajar pula. Allah buka hati dia. Dia jadi ulamak terkenal kemudian. Allah SWT boleh jadikan hati orang laki-laki ini kerah, lebih kerah pada batu. Ada orang, tak Zahat kata apa? Sampai mati, kerah hati. Bukan kerah hati tak mahu nak boleh berbincang dengan orang. Tak? Kerah hati tak mengerti. Sampai mati. Tak mahu pergi mengaji mana. Dia dengan prinsip tu lah. Dia pegang daripada dia akil balik dulu. Sampai dia habis umur. Prinsip dia satu aja Mengaji ni tak usah banyak. Sebab lagi banyak tahu lagi banyak susah. Dia kita tak usah mengaji. Kan? Takut mana kita tahu kita buat tu Tuhan tahu eh. Jadi pusing kot tak Dekat mana kita tahu? Kita dah tahu dah kata semayang perlu lima kali sehari semalam. Kita buat hak ni. Lima kali ni jangan duduk tinggal, dia kata. Ada lebih sikit masa semayang sunat. Hak tu je. Lain untuk Nabi duduk cari. Hang cari, hang tahu banyak, hang susah, dia kata. Itu prinsip hidup dia. Sampai mati, dia kerah hati. Dengan prinsip tu. Allah boleh jadikan hati manusia ni lebih kerah daripada batu. Dan Allah boleh jadikan hati orang ni lembut macam mana jadi, dia kata maka umpama engkau wahai Abu Bakar nabi kata suruh bangun nabi Ibrahim nabi kata kat Sayyid Bakar nabi kata kamu ni Abu Bakar kamu ni macam nabi Ibrahim <laughs> nabi Ibrahim pernah kata faman fa innahu minni wa 'asani fa innaka ghafurur rahim. barang siapa ikut aku maka ia daripada kalangan. Nabi Ibrahim pernah kata dulu. Doa ajak orang ni suruh ikut dakwah yang dia bawa. Nabi Ibrahim alaihi salam. Doa ajak orang suruh ikut dia, yang Namrud wajah sekat orang tak bagi ikut dia. Sampai satu peringkat dia dah picit tarik orang elok dah, puak ni semua dah mengaku nak ikut dia dah. Dia keluar, Namrud hantar orang dia pergi bagi rosak balik. Waktu patah balik, tak jadi ikut dia leleh Nabi Ibrahim alaihi salatu sampai satu peringkat dia apa kata yang dia kata faman tabi'ani dia kata macam nilah sapa yang rasa nak ikut aku fa innahu minni maka sesungguhnya orang hak ikut aku tu itu golongan aku dia kata wa man dan bagang siapa yang derhaka engkar tak mau ikut aku fa innaka ghafurur rahim dia kata wahai Allah kamu Tuhan yang maha, maha pengampun lagi Maha penyayang Lembut hatilah. Nabi Ibrahim lembut hati. Dia tak kata dekat Tuhan, Ya Allah. Dia kata, barang siapa ikut aku, aku mengaku daripada golongan aku. Siapa tak ikut aku, bom bagi mati. Dia tak kata lebih tu. Sebaliknya Nabi Ibrahim AS beritahu, وَمَنْ عَصَىٰنِ Barang siapa derhaka aku, tak mau ikut ajaran yang aku bawa ni, petunjuk yang aku bawa ni, فَإِنَّكَ غَفُورُ rahim. Kamu, Ya Allah, kamu maha pengampun, kamu maha penyayang, ampunkan dosa mereka, tunjukkan kasih sayang kamu, bagi petunjuk pada mereka. Ini Nabi Ibrahim, lenggu hati. Begitu. Dan barang siapa derhaka aku, maka engkau amat mengampuni lagi rahim. Dan Sayyidina Abu Bakar juga umpama Nabi Isa. Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar, hang ni macam Nabi Ibrahim, macam Nabi Isa. Pasti Nabi Isa dulu pernah kata, "In tu'azzibhum fa innahum ibaduk, wa in ta'fir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika engkau azab mereka itu, Nabi Isa. Dia doakan orang ikut dia, ramai hatama ikut dia. Nabi Isa minta doa dekat Tuhan. Nabi Isa kata in tu'azzibhum ya Allah, kalau kamu nak azab orang kat sama ikut aku ni. Fa innahum ibaduk, maka mereka itu ku mana pun hamba engkau juga. Depa ni tak mau ikut aku. Kalau kerana depa tak ikut aku, kamu nak azab depa? Depa tetap hamba engkau. Dan jika engkau ampun mereka, maka engkau Tuhan yang aziz lagi al-hakim. Dia kata, tapi kalau kamu ampunkan depan ni Sesungguhnya depan Sesungguhnya kamu Tuhan yang maha perkasa Kamu punya azab Tapi kamu bagi pengampunan Itu lebih baik bagi kamu Begitu Dan umpama engkau wahai Umar Nabi beralih kat Zaini Umar Hak tadi punya bagus Yang ada perangat Nabi tadi ni Suruh pancong tengkok apa semua Nabi beralih kat Zaini Nabi kata, dan umpama engkau wahai Umar Umpama Nabi Nuh tak adalah lahjub kan? Lah. Makananya yang tadi agresif tadi ni. Kita boleh biar. Mereka takkan tak ingat dulu. Mereka apa-apa tak buat kat kita. Mereka tercah. Mereka maki kita. Mereka buat nanya kita. Mereka buat zalim kita. Mereka halau kita dan sebagainya. Takkan hari ni nak lepas eh? macam tu saja mereka ni. Buat main kat kuku nak pancung semua. Ni sini umat ni. Kata-kata dia tu Nabi tak marah. Cuma Nabi katakan dia. Kamu ni wahai umat. Kamu macam Nabi Nuh. No. Dia kata kata ia, yang ni kata Nabi Nuh wahai Tuhan jangan engkau tinggal dalam bumi seorang daripada segala kapian Nabi Nuh ni bila dia ajak orang suruh ikut dia, orang tak mahu ikut dia sampai satu peringkat dia angkat tangan minta kat Tuhan, dia kata ya Allah dia kata satu taruh buat ni pelikup orang semua sekali dia kata. dan umpama Nabi Musa Nabi Muhammad kata dekat Sina dia kata hang ni macam Nabi Nabi Musa Kata Nabi Musa Wahai Tuhanku ku Itmis Jadi batu harta morda mereka itu Itmis ni bahasa Arab tu ada, ada alif depan tu Dia buat tomin sini aja Itmis Itmis maksudnya hancur lumat kan Itu maksud itmis ha? Nabi Allah Musa AS Dia pernah doa dekat Tuhan Dia kata Itmis ala amwalihim wahdud ala qulubihm. Ha eh, maksudnya hancur lumat ke harta benda depa ni dan keras sampai ke sudah hati depa ni, sudah. Nabi Musa dia sedaklah dengan golongan ni. Macam-macam pujuk-pujuk dah, Ajar elok-elok, ajak dah, macam-macam dah buat, depa buat tak heran juga. Dia kata lah ni macam ni, ya Allah, qismis adil. Hancur lumat gua harta benda depa ni dan palingkor punah ranah depa ni. Bagi hati mereka ni jadi kerah sampai mati. Sudah tahu tengok dah mereka ni. Nabi Musa pernah minta begitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kuatkan kufur hati-hati mereka itu. Kemudian sabda Nabi SAW bagi segala orang-orang tawanan itu. Kata Nabi kamu sekalian di dalam tawanan. Maka tiada lepah seorang daripada kamu. Melainkan dengan tebus ataupun bunuh. Haa. Nabi bagi pilihan Dekat orang tawanan ni La ni Macam ni Aku ambil jalan tengah Aku tak bunuh hampa teruk Aku bagi peluang Dekat hampa Kalau di kalangan hampa ni Ada duit Hampa bayar duit Kami bebas Kalau sekiranya hampa tak ada duit Hampa ada ilmu Ilmu hampa Ajang anak-anak kami Sampai satu tempoh Masa kami lepas Kalau hampa Harta pun tak ada Ilmu pun tak ada Hampa akan dibunuh Nabi kata begitu dekat tawanan perang Maka dia ambil tebusan Maka orang-orang tawanan 70 orang ni terima untuk Untuk nak tebus diri Supaya mereka tak kena bunuh Pada seorang 40 uqiyah mah 1 uqiyah 40 dirham 4 riyal Dia kata dia Tiada seorang kena bayar 40 dirham Malaingkan Sayidina Abbas, malaingkan pamanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil 80 uqiyah. Dan malaingkan Suhail bin Baydaq tiada dia diambil tebusan, sebaliknya dilepas dia begitu sahaja sebab dia pernah jadi orang Islam, tetapi dia keluar main nak perang dengan Nabi kerana kerasi, kerana dia lipas. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahu dia ni Suhail bin Baydaq ni dah masuk Islam dah. Tapi takut nak tunjuk Islam dia kepada orang Quraysh. Dia takut. Tapi dia Islam dah. Dia takut nak tunjuk Islam dia. Bila mai masa orang nak atas pergi perang dengan Nabi ni, dia ni dipaksa oleh Quraysh untuk mai perang dengan Nabi. Bila mai dia ni pula kena tawan dengan tentera Islam. Nabi tahu kata dia ni pernah jadi orang Islam. Dan dia mai perang ni. Bukan dia rela hati nak perang. Tapi dia dipaksa untuk mai perang. Nabi tahu. Nabi kata, hang, bagi hang, pergi balik. Eh. Hang tak ada apa. Sebab aku tahu hang mai ni pasal apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni cerita Al-Abbas, pak menakan Nabi. <tuh> Kalau tengok dalam kitab tafsir yang besar-besar dia ada panjang lagi. Cerita pasal Al-Abbas ni salah seorang tawanan. Al-Abbas kena tangkap, kena tawanan. Dia ni dijaga oleh golongan Ansar. Orang Ansar jaga dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk balik ke Madinah ni Nabi tak boleh tidur Nabi tak boleh tidur malam tak boleh tidur malam tak boleh tidur kan sahabat Nabi Sidina Umar Al-Khattab dia sedang dia sedang tentang penderitaan yang ditanggung oleh Nabi ni dia sedang maka Sidina Umar bertanya Nabi dia kata Ya Rasulullah kamu ada masalah ke? Nabi kata mana mungkin aku tidak ada masalah mana mungkin Muhammad boleh tidur lena sedangkan bapa saudara aku sendiri dia dalam tawanan tentera. Tentu ada beradik, tentu ada beradik. Ku mana pun kita ni adik beradik ni dia jadi cerita lain juga. Bila Serina Umar tanya dia, dia kata kat Serina Umar Nabi SAW kata dekat Serina Umar Dia kata wahai Umar, mana mungkin Muhammad boleh hidur lena Sedangkan Pak Sedara Muhammad sendiri Dia ada dalam tawanan Umar Al-Khattab bila dengar macam tu Dia kata kamu bimbangkah tentang Al-Abbad ini ya Rasulullah Nabi kata aku sangat bimbang Kerana sahabat-sahabat Ansar mendesak Supaya dibunuh sahaja mereka ini Umar katalah macam ni ya Rasulullah, izinkan aku. Aku pergi bercakap dengan sahabat Ansar. Umar kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, izinkan aku, aku nak pergi bercakap dengan sahabat Ansar yang duk jaga al-Abbas dalam tawanan, dalam tahanan. Sino mak pi jumpa mereka depa. Sino mak kata, izinkan aku nak bawa keluar al-Abbas balik ke Madinah. Tuan, tuan tahu apa jawab sahabat Ansar yang duduk jaga tawanan ni? Dereka kata, demi Allah kami tidak akan lepas Al-Abbas ini. Bagaimana kami nak lepaskan Al-Abbas? Dia pak sedara Nabi. Tiba-tiba dia menentang Nabi cukup kuat. Haa, mereka ada alasan mereka. Kalau orang lain lawan Nabi, tak apa. Dia kata, ni pak penakam sendiri lawan Nabi. Macam mana kami nak lepas dia? Kami tak boleh lepaskan. Demi Allah, kami tidak akan lepas dia. Saya Nurmak no kata ke mereka. Saya Nurmak no kata, kamu tahu dah. Kalau sekiranya kamu bebaskan dia, bagi aku bawa balik ke Madinah, orang yang paling senang hati, ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pergi kata Bukan aku saja nak main minta lepas dia ni. Aku nak ambil Al-Abbah ni nak balik ke Madinah. Bukan nak lepas dia orang lain kena hukum dah. Itu itu tidak adil. Aku bukan nak lepas dia buta gitu aja. Aku nak bawa balik dia ke Madinah. Aku taulah apa aku nak buat. Dia kata, "Aku minta kamu lepaskan dia daripada tahanan kamu." Dan aku nak harap dekat hamba, kalau hamba lepas Al-Abbas, orang yang paling rasa senang hati ialah Nabi Muhammad SAW. alaihi wa sallam. Depa ni dengar-dengar lagu tu, depa kata pelucuh dia boleh. Entah apa depa dengar. Sayang dekat Nabi. Kalau mereka tahu kata Nabi suka yang tu, mereka tak akan halang, tak akan bantah, tak akan buat apa-apa. Apa hak Nabi suka jalan. Syedina Umar berbalik Al-Abbas ni, sampai tengah jalan. Syedina Umar bagi warning dekat al abas. Syedina Umar kata dekat dia, wahai Al-Abbas. Dia kata, Aku nak bagi tahu dekat kamu. Kalau kamu masuk Islam, dia kata, Aku cukup bahagia Aku lebih suka kamu masuk Islam Daripada Al-Khattab bapa aku masuk Islam Dia dikata dekat Al-Abbas macam tu Sinaumak ni Dia kata kalau nak banding bapa aku Al-Khattab masuk Islam Dengan kamu masuk Islam Aku lebih suka kalau kamu masuk Islam Pak aku tak masuk Islam pun tak pak Aku suka kalau kamu masuk Islam Aku suka kamu masuk Islam Kerana Nabi suka kalau kamu masuk Islam oleh kerana Nabi suka yang tu aku suka yang tu dia kata aku suka aku tak suka ikut Nabi kalau Nabi suka aku suka Nabi tak suka aku tak suka kalau Nabi sangat-sangat mengharapkan kamu masuk Islam aku juga mengharapkan kamu masuk Islam aku lebih harap kamu masuk Islam daripada bapa aku sendiri dia kata Al-Abad dengar macam tu dia diam dia tak kata apa Akhirnya dibawa dia balik jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi, dia ada sikit cerita berlaku Dia antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dia mengucap di depan Nabi jadi orang Islam. Dah sampai depan Nabi, Nabi kata dekat dia wahai. Nabi panggil dekat dia pak cik. Nabi kata dekat dia ya ammi wahai pak cik. Nabi kata, kamu perlu tebus diri kamu kalau kamu nak selamat daripada hukum bunuh kamu perlu tebus diri kamu yang kata Al-Habdad ni dia pemurung Nabi dia kata aku miskin dia kata bagaimana aku nak tebus diri aku Nabi kata dekat dia wahai pakcik harta yang pakcik tinggal dekat isteri pakcik hari tu ni yang pakcik pesan dekat dia kalau sekiranya pakcik mati di dalam perang ini, guna harta tu untuk bela anak-anak pakcik itu apa benda? Bukankah itu harta? Nabi kata. Dia sekejut. Dia kata, macam mana kamu tahu aku ada harta, aku tinggal dekat bini aku. Dia kata. Kerana yang tahu benda ni hanya aku dan bini aku saja. Tak ada orang yang ketiga tahu. Nabi katakan dia, Jibreel bagitahu dekat aku. Bila dia dengar-dengar macam tu. Ashadu alla ilaha illallah. Wa ashadu anna ka rasulullah. Terus maksud Islam. Ini cerita Al-Abbad ni. Maka selamat dia daripada hukum pun. Walaupun begitu, Nabi SAW kenakan juga tebusan kepada dia. Supaya tak timbul fitnah. Orang kata, Coba tengok Nabi, ada beradik dia sendiri, Tak kena. Orang lain kena. Nabi kenakan juga kepada dia, Apa nama tebusan, Untuk nak lepas diri daripada situ. Baik, dia kata, Sebab dia Islam, Tetapi keluar daripada, kelompok diberi peperang kerana dipaksa ini cerita Suhail bin Baidh tadi maka turun Allah akan firman maka kanal linabi ayat yang kita baca tadi maka menangis Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar di atas ambil tebusan itu firman Allah laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun azim jika tiada suratan daripada Allah yang telah dahulu pada luh mahfuz dengan menghalalkan tebusan dan rampasan bagi kamu yakni umat Muhammad nescaya kena kamu pada barang yang kamu ambil tebusan itu azab yang besar di akhirat maka turun ayat ini menegah nabi daripada mencapai tebusan itu bila dah nabi sallallahu alaihi wasallam buat keputusan nak ambil tebusan Allah buat turun ayat Allah kata kalaulah tidak kerana Allah memang benarkan benda ni daripada luh mahfuz dulu lagi Tindakan kamu ambil tebusan ini boleh menyebabkan kamu kena neraka. Tuhan Tu hendak suka ambil tebusan tu, Tuhan lebih suka supaya depa ini dibunuh saja. Ni dalam kisah tawanan perang badar. Maka turun pula ayat, "Faqulu mimma ghanimtum halalan tayyiban." Maka makanlah oleh kamu daripada barang dan harta yang kamu rampas itu. Hal keadaannya halal. Lagi sedap dan lalat. Oleh kerana harta tebusan dah ambil. Maka harta yang ambil itu makanlah. Tuhan kata. Tapi lepas ni. Jangan sekali-kali ambil tebusan lagi. Sebaliknya lepas ni. Kalau dapat tawanan bonobah. Tuhan mau macam Firman Allah. Dan takutlah olehmu akan Allah. Bahawasanya Allah Ta'ala itu. Tuhan yang amat mengampun. Lagi kasih sayang dia. Kepada seluruh masyarakat. Subhanallah. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk ya ayyuhannabi qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lam in ya'lamillahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yu'tillakum ila akhir ayat. Salah Allah. Oh, Tadi sunatkan kita mula membaca dia dengan Bismillah. Kita akan baca selepas ini. dan dia ada mengandungi satu kesah yang sangat baik untuk diambil pengajaran. Allahu akbar. Kita tangguhkan dengan tafsir kafarah dan surah Al-Ma'un. Subhanallah. Masya-Allah jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil insan sebelum hukumuman tadi jatuh diedarkan tiga muslim sedang dalam Muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaarak wa ta'ala an salati wa sayyidina salamu ala sayidina bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdihi waafini 'anhu wa yukathibu mazidah ya rabana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaali wajhika wa 'azimi sulthanik رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا سراطة المستقيم Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizukna al-tiba'a Wa arina al-bātila bātila wa rizukna ijtina Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhūma Wa tafarūqana min ba'di tafarūqa ma'asūma Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Assalamualaikum